Tak, jak už jsme se zmínili, ve světě Abhidharmy chceme vysvětlovat naši zkušenost jako totalitu ve světě, kde neexistuje já a to, co je zkušeností já. Svět ve smyslu já a to, co je zkušeností já. Je tedy svět konceptu. A my vidíme na základě konceptu, žijeme na základě konceptu, a umíráme na základě konceptu. Ty koncepty to jsou vlastně naše konvenční realita. Z hlediska buddhistického poznání tato konvenční realita je vlastně naše karma. My vidíme tuto konvenční realitu takto, druzí zase jinak. Někdo má rád holky, někdo má rád dolky, říká se v češtině. Protože máme jiné koncepty na, o tom, co naše já ve světě poznává. Právě tato naše konvenční realita je objektem našich libostí a nelibostí, našeho utrpení, našich radostí. Teď ale to není realita probuzených bytostí. Probuzené bytosti nemají libosti, nemají e, nelibosti. Jsou ve stavu uvědomění, které je neopouští. Jsou ve stavu samády. To znamená, že jejich mysl a rozlišování objektů je rovnoměrné. Nezávisle na tom, jestli vidí objekty, které se jim líbí, nebo objekty, které se jim nelíbí. A Rahat nebo Buddha vidí tež lidi, místnosti, domy, auta. Ovšem, vůči ním je ve stavu neutrality. Ne neutrality, že ne, ne, je neví, co přináší příjemný počítek nebo nepříjemný počítek, ale neutrality v tom, že nelpí na příjemném počitku. A nesnaží se odstranit nepříjemný počítek. A to mu dovoluje, že je ve stavu rovnoměrnosti vědomí. Vědomí, které neklesá v tom smyslu, že není otupené, nenudí se a které nestoupá v tom smyslu, že když vidí jeden objekt, neběhá k jinému objektu, A tím pádem se nachází ve stavu rovnoměrnosti. Jestliže je objekt príjemný, nelpí na něm. Jestliže je objekt nepříjemný, nesnaží se ho potlačit. Jestliže je objekt ani příjemný, ani nepříjemný. Nenudí se. Nehledá jiný objekt. protože nachází naplnění v, samo v sobě. Jak se dostat do tohoto stavu? Právě aby darma učí ty objekty poznání, které jsou naši objektivní skutečnosti Nezávislé na našich libostích a nelibostích, když je poznání, tyto objekty tam jsou, když je poznání, které nám prospívá, budou spojeni s těmito a těmito faktory vědomí, když jsme ve stavu. Poznání, které nám neprospívá, budou zase spojeny s těmito a s těmito faktory poznání. Tedy v tomto modelu se nacházíme v realitě, která trvá, ačkoliv ti, kteří věří v Budovo učení, co Buddha. Vši, všechny buddhistické tradice jsou zajedno, že to, co Buddha prožil pod stromem probuzení, není nic jiného než závislé vznikání. A on meditoval na význam závislého vznikání. Žádný jev, V naší skutečnosti nevyvstává bez příčin a podmínek. Tam, kde jsou příčiny a podmínky, vyvstávají jevy. A tyto jevy musí mít nějakou. Eh, Nějaký objektivní základ. Ten objektivní základ právě hledají systémy a výdarmy v těch příčinách a důvodech těchto jevů. Bez těchto příčin a důvod jevu nic se nevěví. Tyto příčiny a důvody jevu právě spojují s tou realitou, která ačkoliv vystává na základě důvodu a příčin, kdykoliv vystane. Bude to stejná realita. Proto je to realita objektivní. Vystane nezávisle na našich libostech a nelibostech. A vystane na základě důvodu a příčin. Například, když mám počitek, mám dotyk, bez dotyku nemám žádný počitek. Tedy dotyk je důvod mého počítku. Kdykoliv je dotyk, bude počitek, bude pocit, bude emoce. Pokud nebude dotyk, žádný počitek, žádná emoce, žádné cítění nenastane. Jestliže nastane cítění, kdykoliv bude cítění, počitek, emoce, bude to přijímání objektu buď jako příjemný, nebo jako nepříjemný, nebo jako ani příjemný, nebo nepříjemný. To znamená, počitek jakožto fenomena je skutečný jev našeho. Eh, Světa poznání, který ať bude jakýkoliv počitek, příjemný či nepříjemný, či neutrální, bude vždy vázán na dotyk. Bez dotyku nikdy žádný počitek nebudeme mít. Proto počitek je objektivní realita. Příjemný počítek, nepříjemný počitek je náš koncept, naše karma. Naše karma se právě vyjevuje v příjemných či nepříjemných počitcích. To, co je pro nás příjemný počitek, pro druhého je nepříjemný počitek. Ta osoba, která v nás vyvolá v jednom příjemný počitek, v druhém právě obzvláště nepříjemný počitek. To jsou naše fantazie. Ale počítek zůstává počítek, nehledně na to, jestli je příjemný, nepříjemný nebo neutrální. To znamená, že počítek nezná já, nezná, co patří já. Počítek je tedy objektivní poznání. Stejně tak, jestliže máme hmotnost, máme tělesnost, poznáme ji na základě tvrdosti nebo měkosti, nebo hrubosti, nebo hladkosti, nebo těžkosti, nebo lehkosti, nebo teploty, chladu, nebo pohybu, tlaku. Kdykoliv bude hmotnost, budou ty, tyto počitky Nezávisle na tom, jestli toto tělo, tato hmotnost, tato osoba, jeho tělo se nám líbí či nelíbí. Kdykoliv ho uvidíme, uvidíme barvu, uvidíme vůni, pocítíme vůni, jestli se, se přičichneme. Hmm? Jestliže ochutnáme, olížeme, bude tam chuť. Kdykoliv bude nějaká hmotnost, tyto počitky tam budou, nehledně na to, jestli se nám líbí, či nelíbí. Proto element země který je definován jakožto počítek tvrdosti, či měkosti, či hrubosti, či hladkosti. Tento počítek, kdykoliv naše vědomí střetne hmotnost, tam bude nezávisle na to, jestli se nám líbí, či nelíbí. Právě proto tato zkušenost je draviato, je na základě něčeho, co má, co je solidní objekt poznání. Není na základě našeho, naší fantazii. Proto je vastu. Vastu znamená základem, skutečným základem našeho poznání. A my, naše skutečné poznání ve světě, Pracuje na základě vastu, na, zá, na základě skutečných elementů. To, co si o něm myslíme, jak ho procitujeme, to jsou naše koncepty. A to je naše karma. A to je výsledek našich minulých zkušeností příjemného a nepříjemného, na které jsme vázány. To co je příjemné pro mě, může být nepříjemné pro druhé. To co je příjemné pro Tigra, to je velice nepříjemné pro jelena. To co je příjemné pro jelena, to je nepříjemné pro Tigra. To co je příjemné pro člověka, To může být velice nepříjemné pro jiné tvory, protože pro nás je příjemná chuť hovězího, <laughs> tak snažíme se dávat krávám co nejvíc hormonů, aby rostly. Pro krávy to zase vidějí úplně jinak. My zase dáváme hormóny prasatům. A tak dále. Pro nás je to příjemný, prasata rostou, ale my vlastně nechápeme, ten nepříjemný pocit, který v ní vzniká a kterými zavinujeme. Každý se dívá na realitu jinak podle svých konceptů. Ale bezprostřední realitu prožíváme na základě dotyku a ty elementy dotyku jsou objektivní. Aby jsme poznali realitu tak, jak je, musíme je studovat a musíme je poznat tak, jak opravdu jsou. A to, jsou, to je naše objektivní poznání. Dle učení abidarmy, vše, co můžeme realizovat, smysly, vše, co můžeme poznat, je na základě dotyku. Toho, čeho se nedotkneme, šesti smysly, nemůžeme rozeznat, nemůžeme poznat, nemůžeme realizovat. A jelikož chápeme dotyk na základě konceptu, nacházíme se v subjektivní realitě, která je pro každého z nás jiná. Přestože vidíme stejné objekty, v jednom nechají vystat libost, v druhém nelibost. Jestli se projdeme po hlavní ulici v Bratislavě tady a posadíme se a budeme diskutovat o tom, co jsme viděli. Přestože jsme prošli stejnou ulici, zjistíme, že každý z nás viděl něco jiného, kdo se zabývá. Kdo má zájem o auta, ten viděl nějaké auta, kterého značky, které nezná, které ho zajímají. Kdo se zajímá o hezké ženy, tak viděl jistý hezké ženy, jak procházejí. Nevšiml si obchodu s botama. Kdo se zabývá, kdo chce koupit boty, ten si všimnul zase obchodu s botama, nevšiml si nějakých hezkých žen, které kolem něj prošly. Každý dává do vědomí to, co vlastně potřebuje, co chce. A tím pádem vlastně si zkresluje realitu a považuje za tu realitu, která je absolutně subjektivní a neobjektivní jako za realitu objektivní na základě těchto konceptů pak si dělá celý svět, že tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí, tento názor je opravdový, tento názor je falešný. Jelikož mám opravdový názor, tak ten, co má falešný názor, nejlepší je se ho zbavit, jinak bude mi dělat neplechu. A tak dále. To je myšlení. Všecko absolutně subjektivní myšlení, které nemá s realitou našeho počítku nic dělat. A Buda vysvětluje, že my se nacházíme ve stavu samsáry, ve stavu utrpení, právě na základě počítku. Jestliže pro nás počítek bude objektivní, nebude nám měl lpět, Jestliže počítek je spojen s, našimi, s naší nevědomostí, s naší libostí a nelibostí, jsme v začarovaném kruhu, ze kterého nikdy nevýjdeme. Protože na základě lpění na počítku budeme vytvářet novou karmu a na základě nové karmy budeme vytvářet nové existence. Proto aby dárma pracuje na principu redukce našich subjektivních počitků na. objektivní poznání subjektu a objektu. A objektivním poznání, jak spolu souvisí ve smyslu závislého vznikání. A závislé vznikání z hlediska buddhismu je vše, co v naší realitě poznáváme. Ač některý z nás jsou si toho vědomí, Některý ne. Vše, co poznáváme, poznáváme na základě důvodu a příčin. Z tohoto, z této sféry poznání a děláme, co děláme, se nemůžeme dostat. Na základě důvodu a příčin se rodíme, na základě důvodu a příčin žijeme v každém okamžiku. A na základě důvodu a příčin se, jestli budou pokračovat, se zase zrodíme v jiné, v jiné podobě. A to všechno na nepochopení počitku, z kterého pochází lpění, a z pění pochází další karma, a z karmy pochází další vázanost. A náš subjektivní, naše subjektivní existence jsou, jsou miliony těchto vázaností na naše. Na miliony našich minulých zkušeností, které jsou? Ty jsou právě v tom vědomí, s kterým jsme se narodili a s kterým zemřeme. Čili Abidarma je výzkum na základě budova učení, tak, jak se k nám dostalo na základě jeho rozprav, Objektivních složek naší reality. Abidharma je to učení, které tyto objektivní složky naší reality dává do souvislého systému. Buddha učí ve všech tradicích bez výjimky. Pokud jsme Nepoznali všechno nepoznali z hlediska Abhidharmy ve smyslu vlastních vlastností objektů naší zkušenosti. Hm? Jakožto e, přijímání objektu pocit a tak dále. Hm? To jsou vlastní vlastnosti, které nehledě na tom, kdy pocit vystane, tam stále budou. Právě proto Toto je objektivní realita. Jestliže jsme na Sabám a Parijánem, jestli jsme, po, jsme poznali skutečné vlastní vlastnosti objektů naší zkušenosti, jakožto počitek, jakožto tvrdost, měkkost, jakožto vnímání, což znamená, uchopení znaků objektu jakožto vůle, což znamená dávání dohromady faktoru vědomí a vedení vědomí k objektu, jakožto vědomí, což je rozlišování objektu, jakožto tělesnost, Což je to, co se před naším vědomím rozbíjí. Jestliže jsme nepoznali tyto objektivní složky naší zkušenosti, nepoznáme nejástří naší zkušenosti. Aby jsme poznali nejástří naší zkušenosti, musíme poznat tyto objektivní složky naší zkušenosti. A ty můžeme poznat buď ve skupinách, jakožto pět agregátů, existence, tělesnost, počitky, vnímání, vůle a faktory vůle, jejími prostředky, vědomí jde k objektu a vědomí samotné, které objekty rozlišuje. Nic nebudeme rozlišovat, pokud ty ostatní složky naší zkušenosti tam nebudou. Naše vědomí je na ně vázáno, tak můžeme jedině fungovat. A toto jsou objektivní složky naší zkušenosti. Ať je naše zkušenost příjemná, nepříjemná, v pekle nebo v nebíčku, nebo v lidském životě, nebo v psím životě, tyto složky budou stejné, proto jsou objektivní. Ať už je, je chápeme svět očima, nebo ušima, nebo nosem, nebo jazykem, nebo tělem, nebo vědomím, to je všecko, co můžeme poznat, kdykoliv. Budeme chápat, budeme chápat jen tak, proto tato zkušenost je objektivní. Nehledně na to, jestli chápeme eh, tak či onak. Kdekoliv bude oko a tvar nebo barva, bude vizuální vědomí, kdykoliv budeme vnímat okem, musí se tyto tři objevit, toto je objektivní realita. Nehleně na tom, jestli se nám ta barva, kterou vidíme, líbí či nelíbí. A v této realitě žádné já nemůžeme najít, ať hledáme sebeúsilovněji. Teď Abhidharma tento stav objektivní reality v rozlišení od sutr, od rozprav Budhy, zkoumá systematicky a zkoumá systematicky tak, protože si jasně rozliší vlastní vlastnosti těchto veličin. Jestliže vidíme jejich vlastní vlastnosti, vidíme i jejich společné vlastnosti. Jaká je jejich společná vlastnost? Nestálost. Jestliže praktikujeme meditaci vypašana, uvidíme, tyto složky mají nestálost nejenom v jednom životě nebo po deseti letech nebo po roce nebo po půl roce, ale v každém okamžiku poznání vznikají na základě důvodu a příčin a zanikají přirozeně, jak učí Sává Stiváda. Můžou vzniknout pouze na základě příčin a důvodů, jinak vzniknout nemůžou. A tyto příčiny a důvody, ačkoliv budou různé, to, co vzniká a to, co zaniká, jsou stále stejné věci. Právě tyto věci, co jsou stále stejné, ty jsou skutečné objekty naší skutečnosti. Čili... Společná vlastnost je tedy nestálost. Přestože nemeditujeme, jsme si vědomí, že naše tělo po roce nebo po dvou nebo po bude jiná zkušenost. Jestliže to vidíme jasně, pak je to jedině možné, protože naše tělo vzniká a zaniká v každém okamžiku. A to můžeme zjistit, když vezmeme elektronický mikroskop, že naše buňky vznikají a zanikají v každém okamžiku. To je vědecká zkušenost, podmíněna vědeckým poznáním. To není žádný nesmysl, aby jsme jisté jistou filozofii, která neodpovídá realitě. Proto nejprve musíme poznat vlastní vlastnosti v objektech naší zkušenosti, pak jejich společné vlastnosti, nestálost, pro meditátora, utrpení spojené s nestálostí a to, co je nestále a předmětem utrpení, utrpení ne ve smyslu, že nás něco bolí ale utrpení ve smyslu nestálosti samotné. To, co je nestále, v tom nenajdeme nic, co by bylo já. A pro toho, kdo chce poznat skutečnost tak, jak je, toto je stav utrpení. Další Jestliže přijmeme nestálost a utrpení nestálosti, to, co je nestálé a to, co je předmětem utrpení, nemůže mít žádné já. To, co je já, je jenom pouze náš koncept. Nic jiného. To jsou společné vlastnosti všech objektů našeho poznání. Jestliže chápeme takto vlastní vlastnosti, společné vlastnosti, můžeme se od objektu poznání odpojit. Jedině když se od objektu poznání odpojíme, můžeme se osvobodit od utrpení. To je učení Abidharmy. To je učení budy, A jelikož jsme čas, Přitáhli, zůstaneme tady a po obědě budeme do další části. Tak přemýšlejte o tom, jestli je to opravdu v souladu s tím, co okoušíme, když budeme jíst oběd, co okoušíme, když se budeme věnovat všem možným věcem kolem nás, jestli je to opravdu tak nebo jestli si to Buda vymyslel, aby nás dostal do eh, situace, že přijmeme jeho učení. Eh, kdo je budista, ten věří, že tento stav věcí existuje nezávisle na tom, jestli ho Buda učí nebo ne. To je objektivní stav věcí, tak, jak je prožíváme a tento stav věcí právě, aby dáma se snaží vysvětlit. Tak, tak. Teď konec a kdy se zase sejdeme? O druhé. O druhé, jo? A o druhé do kolika bude? O od druhé do šesté. Tak to stihneme ještě, výklad, meditaci, na všechno bude čas. Tak není kam spěchat, oběd taky pomalu, pomalu, při obědě se koncentrujeme na to, co opravdu prožíváme v tomto momentě.